Роберт Гайнлайн Двері у літо. Читає Сергій Оробчук. ДВА. Автівка досі стояла на парковці під Першин сквер, де я її залишив іще вдень. Я віддав гроші парковщику, виставив у налаштуваннях маршрут головною дорогою на захід, випустив піта із сумки на сидіння та розслабився. Точніше сказати, спробував розслабитися. Дорожній рух у Лос-Анджелесі приголомшливо карколомний і надто швидкий, щоб я міг спокійно відпочивати в машині на автопілоті. Мені кортіло переробити всю цю модель. Її запобіжники видавалися не надто сучасними. Коли ми проїхали на захід від Вестерна Веню, і вже можна було перемикнутися на ручний контроль, терпець мені урвався. Хотілося випити. Он вона, Оаза Піте. Мр. Онлічку попереду бар. Я взявся шукати місце для парковки. Лос-Анджелес ніхто й ніколи... Не захопить, бо загарбники просто не знайдуть, де припаркуватися. Аж раптом згадав наказ лікаря. Жодного алкоголю. І подумки виразно пояснив йому, куди він той наказ запхати може. Цікавий, чи можливо буде завтра з'ясувати, що я хильнув чарку іншу? Здається, мені траплялася якась стаття на цю тему, але оскільки вона не стосувалася моєї спеціальності, я її лише прогорнув. Або да йому, він цілком може заборонити мені довгий сон. Краще поберегтися і відкласти пияцтво на майбутнє. Мрррр, поквапив мене піт. Ні піти, то потом. А ми натомість десь попоїсти знайдемо. Несподівано я зрозумів, що пиячити мені насправді не хочеться. Хотілося їсти та добряче поспати. Док мав рацію. Я геть притверизів і почувався краще, ніж усі минулі тижні. Мабуть, він мені в дупу якийсь зачовганий вітамін В впорснув, Але якщо і так, то подіяло просто неймовірно. Ми знайшли ресторанчик, що обслуговував клієнтів в автівках, і я замовив собі півсмаженого курчати корчати та картоплю фрі, а Піту – подвійний гамбургер і трохи молока. Доки страви готували, ми вийшли прогулятися. Ми з Пітом часто харчувалися в закладах, де їжу можна було придбати в машині, бо так мені не потрібно було ховати кота на вході та виході. За півгодини автопілот вивіз нас із багатолюдного центру міста. Я зупинив автівку, запалив цигарку, Почухав Піта під підборідням і замислився. Де ну, хлопчику мій, пан лікар мав рацію. Ти намагався сховатися від світу на дні пляшки, і голова може й пролізла б. Ти в нас хлоп високочолий, та плечі у пляшку не запхнеш. А тепер ти, тверезий, мовчисте скальце, попоїв до скочу, і вперше за багато днів від їжі тебе не верне. Почуваєшся набагато краще. Що ще, ще? Може, док не помилився й в іншому? І ти поводишся, наче вередлива дитина. Невже тобі й справді не стане відваги подолати перешкоди? Чому ти вирішив піти на такий крок? Тебе ваблять пригоди? Чи ти всього-навсього намагаєшся втекти від самого себе, наче той хвилян, що мріє відсидитися в безпеці? Але я насправді хочу опинитися в 2000 році, нагадав я собі. Це ж дивина яка. Добре, то ти хочеш потрапити в майбутнє. Але чи справді ти мусиш утікати з теперішнього, не владнавши всі проблеми, які в тебе тут залишилися? Гаразд, хай так. Проте як саме я можу їх владнати? Я не хочу боротися за Бель, після всього, що вона накоїла. А що ще я можу зробити? Позиватися? Казна що, в мене навіть доказів немає. Та й будь-якому разі від судових позовів лише адвокатам краще живеться. Мрррррняу. Піту хотілося знати, що ми тепер робитимемо. Я подивився на його посмоговану шрамову мордочку. От Піт ні з ким би не позивався. Як і мовуся когось кутаний по душі... Піт викликає супротивника на двобій, як і годиться. Мабуть, ти маєш рацію, піти. Зазирнув но я до Майлза. Хочеться йому руку відірвати і гамселити тією рукою по голові, аж доки він без манівців мені все не скаже. А потім, може, моє у довгий сон вкластись. Але мусимо дізнатися, що саме вони з нами скоїли та хто саме цю оборудку обкрутив. Неподалік від автостоянки знайшлася телефонна будка. Я зателефонував Майлзу, Дізнався, що він зараз удома, і сказав йому нікуди не виходити. Мовляв, зараз під'їду. Мій старин назвав мене Деніелем Буном Девісом, наче знаменитого героя-першопоселенця. У такий спосіб він хотів підкреслити важливість особистої свободи та необхідність покладатися виключно на себе. Я народився в 1940 році, в часи занепаду індивідуалізму, коли всі вважали, нібито майбутнє належить людині мас. Батько відмовлявся в це вірити, і моє ім'я було для нього символом спротиву. Він загинув у Північній Кореї, до останньої миті намагаючись відстояти свої переконання під тортурами інформаційного зумбування. Коли почалася шоститижнева війна, я вже отримав диплом інженера-механіка і служив в армії. Завдяки диплому міг би зробити військову кар'єру, але від батька успадкував нестримне прагнення до особистої незалежності. Нікому нічого не наказувати, не отримувати наказів, не дотримуватися приписів. Я просто хотів відслужити, та й по всьому. Тому, коли холодна війна поступилася місцем ядерній, я служив техніком-сержантом на військовій базі в штаті Нью-Мексико у Національній лабораторії Сандія, де бхав атоми, два атомні бомби та мріяв, чим займуся після армії. У день, коли Сандію зрівняли із землею, я був у відрядженні в Даласі, звідки мав привезти чергову порцію Шрекліч хайт Примітка. шрек від німецького Шрекліч жахливий. Знищення мирного населення, воєнний злочин. Радіоактивна хмара від тієї атаки пішла в бік Оклагома-Сіті, тому я вижив і мусив продовжувати службу. Підтоді теж вижив лише завдяки збігу обставин. У Санді я потоваришував із Майлзом Джентрі, ветераном Другої світової, якого знов мобілізували. Він одружився з Удовою, і ця жінка померла саме тоді, коли він мав повертатися на службу. Від першого шлюбу в неї залишилася донька Фредеріка, тому Майлз не жив на базі, а винаймав кімнату в однієї родини в Альбукерке, щоб дбати про дівчинку. Маленька Рікі, ми ніколи не називали її Фредерікою, інколи доглядала Піта замість мене. Дякувати заступниці всіх котиків, богині Бастет, напередодні тих жахливих подій Майлз і Рікі поїхали з міста. Майлза відпустили на три дні відпочити, а Рікі взяла із собою Піта, бо я не міг панькатися з ним у Далласі. На превеликий подив, як мій, так і всіх інших, виявилося, що на військовій базі Тула і у лабораторіях, про існування яких ніхто навіть не підозрював, уже лежали в анабіозі цілій дивізії. Ще на початку 1930-х років учені знали, що можна охолодити людське тіло до температури, за якої всі біологічні процеси майже припиняються. Але до шеститижневої війни довгий сон вважався лабораторним фокусом, і застосовувався в медицині лише у крайньому разі. Ось, ж таки, військові дослідження мають певні переваги. Якщо можна домогтися результатів завдяки грошам і людським ресурсам, то так і буде. Варто лише надрукувати мільйон других доларів і зібрати з тисячу вчених та інженерів. І тоді в якийсь проголомшливий, неймовірний і вкрай неефективний спосіб потрібні відповіді знайдуться. Стазис, анабіоз, гібернація, штучна гіпотермія – Уповільнення метаболізму називайте, як хочете, але дослідники в галузі медичної логістики знайшли спосіб зберігати людей у штабелях, наче дрова, і діставати звідти, коли знадобиться. Ін'єкція препарату, потім гіпноз та охолодження тіла до 4 градусів за Цельсієм. От і все. Утім, важливо було підтримувати саме цю температуру протягом усього часу, адже за неї густина води до утворення кристалів льоду максимальна. Якщо потрібно вивести людину з анабіозу якомога швидше, можна застосувати діатермію, а потім вдатися до постгіпнотичного навіювання. Цей процес триває 10 хвилин, на військовій базі в Номі якось упоролись за 7. Але така квапливість зазвичай призводить до стрімкого старіння клітин і робить людину дурнуватою. Якщо ви не поспішаєте, варто витратити на вихід із довгого сну 2 години як мінімум. Швидкий метод використовується лише в ситуаціях прорахованого ризику, як кажуть професійні військові. У супротивника Лебентеж були свої прораховані ризики, але такого вони аж ніяк не очікували. Тому після війни мене не розстріляли та не відправили рабом до концтабору. Я ще й премію отримав. Коли страхові компанії почали пропонувати клієнтам анабіоз, ми з Майлзом саме заснували власну фірму. Орендувавши приміщення на колишній військовій авіабазі, Неподалік від Пустелі Мохаве ми облаштували невеличку фабрику, заходилися виробляти покоївок. Так, це я винайшов покоївку та всю її рідню, май і і решту моделей, хоча в жодній документації на них ви мого імені не знайдете. Під час служби в армії я багато думав про те, чим може займатися інженер. Найнятись якусь велику нафтопереробну, хімічну або автомобільну компанію на кшталт Standard Oil, DuPont або General Motors, і за 30 років тебе випхнуть на пенсію влаштувавши на твою честь прощальний банкет. На життя вистачатиме, та й на корпоративних літаках до скочу покатаєшся, але ніколи не будеш сам собі пан. Іншим варіантом працевлаштування для інженера були державні підприємства. непогана зарплатня з перших же днів, велика пенсія, жодного клопоту, щорічна відпустка, соціальне забезпечення. Але я вже не сидів на службі в держави. Хотілося незалежності. Які ще можливості є в інженера? Мені потрібно було щось невеличке, де я впорався б сам. Щось, для чого не треба витрачати 6 мільйонів робочих годин, доки перша модель пристрою з'явиться на ринку. Щось, із чим можна пуратися у власному гаражі, вкладаючи виробництво «Щербатий цент». Так починали брати Райт і Генрі Форд. І хоча всі казали, що ті часи проминули, я в це не вірив. Автоматизація стрімко розвивалася. Уже існували хімічні виробництва, де працювали... Два калібрувальники та один охоронець, осівець персонал. Автомат міг надрукувати квиток в одному місці, тієї ж миті в шести інших містах, у таких самих автоматах навпроти вибраного покупцям місця з'являлася позначка «Зайнято». Сталеві кроти рили вугільні шахти, і хлопцям із корпорації UMV лишалося тільки стежити за машинерією. Працюючи на дядька Сема, я мав доступ до засекречених розробок, навіть із грифом особливої важливості. І всотував усю інформацію про електроніку, системи комунікацій та кібернетику, яку лише давала змогу отримати перша форма допуску. Але що у черзі на автоматизацію точно опиниться в самісінькому кінці? Моя відповідь – хатні справи. Я не намагався винайти обладнаний згідно з останніми досягненнями науки розумний будинок, бо жінкам це не потрібно. Печера, але з гарними шпалерами, ось таке їм до душі. Утім, домогосподарки все ще скаржилися на проблеми зі слугами – хоча слуги нині стали викопним видом, наче ті мастодонти. Мені майже не зустрічалися хатні господині без жодної схильності до рабоволодіння. Усі ці жінки, здавалося, вважали, що неодмінно десь мають бути сільські дівчата з лиця білі та рум'яні, що просто таки мріють мити підлогу по 14 годин на день і харчуватися недоїдками, отримуючи гроші, якими погребував би навіть хлопчик на побіганьках у сантехніка. Ось чому ми назвали наше страховидло «покоївкою». Це слово нагадувало про часи, коли моя бабуся шпиняла бува молоденьку служницю іммігрантку, за напіврабську працю. Насправді, покоївка була власне пилосмуком лише покращеної моделі. І ми планували випускати її на ринок за ціною, цілком зіставною, зі звичайними порохотягами. Завдання покоївки, першої моделі, а не напіврозумного робота, до якого я її зрештою вдосконалив, Полягало в тому, що підлога була чистою. Будь-яка підлога. Цілодобово. І без жодного нагляду з боку людини. У помешканні завжди десь знайдеться клаптик підлоги, який треба вимити. І покоївка підметала, мила, висисала порохи або натирала до блиску, звіряючись з інструкціями у примітивній пам'яті пристрою, щоб вирішити, що саме їй потрібно зробити. Знайшовши на підлозі будь-яку річ більшу, ніж пістолетна гільза, Покоївка піднімала її та клала на луток у себе на кришці, щоб хтось метикуватіший, вирішив, чи варто це викидати. У весь день пристрій тихо повзав помешканням, вишукуючи бруд і закладаючи такі віражі, щоб точно нічого не пропустити. Сурганеса собі чистою підлогою в нескінчених спробах знайти хоч якусь брудну поверхню. Якщо в кімнаті були люди, покоївка забиралася звідти, точнісінько як чимна служниця, і залишалася лише якщо господиня. Нас доганяла бідолаху і натискала на перемикач. Мовляв, тебе ніхто не виганяє. Десь у пристрій повертався на базу та швидесенько підзаряжався. У першу модель ми ще не встановили постійний блок живлення. Між покоївкою першого покоління та пилосмоком не було істотних відмінностей. А втім, єдиної різниці наш пристрій прибирав сам без нагляду. Вистачило, щоб він добре продавався. Для визначення маршруту пристрою я спирався на сценарії поведінки роботів-черепашок Елмера та Елсі, про яких багато писали в журналі Scientific American наприкінці 1940-х. Модуль пам'яті для покоївки взяв із систем наведення ракет, ось що мені подобається, за засекречених розробках. Їх ніколи не патентують. Крім того, використав елементи для перебирання та системи передавання даних із десятка інших пристроїв, зокрема і підлоготера для військових шпиталів, дозатора для газованих напоїв, і механічних рук, які застосовуються на атомних електростанціях для роботи з будь-якими радіоактивними штукенціями. Нічого насправді нового в Покоївці не було, я просто зібрав усе докупи. Справжня винахідливість, без якої за нашими законами не обійтися, зводилася до того, щоб знайти кваліфікованого спеціаліста з патентного права. Власне величність задуму полягала у виробничих процесах. Увесь пристрій можна було зібрати зі стандартних запчастин, з індексованого каталогу будівельних матеріалів Клінтона Світа, окрім хіба що двох копірів та однієї друкованої плати. Про виготовлення плат ми домовилися із субпідрядниками, а копіри я робив сам в ангарі, який ми назвали «фабрикою». Там ще із часів війни залишилося автоматичне обладнання. Спочатку для виробництва вистачало нас із Майлзом. Пхни, щоб на місце стало, підшліфуй, щоб не було видно, а потім пофарбуй для краси. От і весь конвейер. Найперший екземпляр ми створили за 3317 доларів і 9 центів. Але вже перша сотня покоївок мала собі вартість близько 39 доларів за пристрій. Ми продали їх одному оптовому магазину в Лос-Анджелесі по 60, а вони вже дерли з покупців по 85 доларів за штуку. Ще й не хотіли брати в нас товар, тож довелося погодитися на договір, за яким магазин відшкодовував нам вартість пристроїв лише після того, як їх купували. Але ми не могли дозволити собі просувати покоївку самотужки, та мало з голоду не померли, доки не почали надходити перші виплати. А потім у лайф вийшла велика стаття про покоївку, і нашою головною проблемою стала нестача персоналу для збірки цього страховиська. Незабаром до нашої фірми долучилася Бель Даркін. Ми з Майлзом страждали, казна як набираючи листи на старенькому Ундервуді 1908 року, і зрозуміли, що нам потрібна секретарка. Бель мала опікуватися діловодством і бухгалтерією, тож ми орендували для неї електричну друкарську машинку з розкішним шрифтом і вугільною стрічкою. А я придумав дизайн фірмового бланку. Увесь прибуток ми відразу вкладали в подальший розвиток справи, тому я з Пітом спали у майстерні, а Майлз і Рікі у закапелку поруч. Щоб не виникало проблем, ми зареєстрували фірму як акціонерне товариство. Для цього потрібно було не менше ніж три засновники – тому ми надали Бель частину акції. У документах вона проходила як секретар та скарбник, Майлз як президент і генеральний директор, а я як головний інженер і голова Ради директорів компанії. І мені належав 51% акцій. Хочу пояснити, чому контрольний пакет акцій дістався саме мені. Я не скнар якийсь. Сам собі пан, ось що для мене важило. Майлз гарував в року, має віддати належне. Але саме мені належало понад 60% стартового капіталу. Ми з Майлзом вклали всі заощадження. А головне 100 – 100% винахідливості та інженерної майстерності. Майлз не спромігся б створити покоївку без мене. А от я зумів би розробити її з десятком різних партнерів, а може й самотужки. Чи, правда сумніваюся, що я отримав би від цього винаходу хоч якийсь прибуток, бо це Майлз у нас був справжнім підприємцем, а я ні. У всякому разі я хотів зберегти повний контроль над фірмою, але в ділових питаннях я надавав Майлзу повну свободу. Як виявилося, цієї свободи було забагато. Першу модель покоївки розбирали наче пиво на бейсбольному матчі. Якийсь час я старано вдосконалював її, а згодом зібрав справжній конвейер і знайшов майстра, який міг стажити за виробництвом. Після цього можна було з насолодою поринути у розробку нових пристроїв для хатніх справ. Хатні справи – це понад половину всієї роботи у світі, але напрочуд мало людей приділяли цій темі увагу. У жіночих журналах постійно розводилися про те, як не марнувати час на побут та функціонально облаштувати кухню. Але все це були лише балачки. Навіть на яскравих ілюстраціях до таких статей помешкання нічим суттєво не відрізнялися від будинків шекспірівської доби. Завдяки науково-технічній революції ми подорожували на реактивних літаках замість коней, але в домівки вона ще не дійшла. На моє переконання, усі домогосподарки запеклі прихильниці старих порядків. Їм потрібні не сілі роботизовані будинки, а лише пристрої, які виконували б функції слуг, прибиральність кухарів-няньок. Я замислися над обладнанням, яке могло б мити шибки або відчищати у отвіруванні. Його важко мити, бо потрібно гнутися в дугу. Як виявилося, можна застосувати принципи електростатики, щоб знімати бруд з будь-якої полірованої силікатної поверхні, скла. Ванни, унітаза тощо. Пунь і готово. Так я створив мийника Мікі. Дивно, що ніхто не придумав такий пристрій раніше. Цей винахід я притримав, доки не вдосконалив, щоб він був справді дешевим. Я хотів встановити на нього таку ціну, щоб покупці просто не могли відмовитися. Знаєте, скільки потрібно платити мийникам вікон за годину роботи? Я відкладав початок виробництва, і Майлзу це було не до душі. Він волів би розпочати продаж Мікі щойно, ми знизили ціну. Але я наполягав на ще одному вдосконаленні – просторі ремонту. Суттєвий недолік будь-яких хатніх пристроїв полягає ось у чому. Якщо у вас з'явилося чудове обладнання, здатне впоратися з багатьма завданнями, воно обов'язково зіпсується саме тієї миті, коли буде конче потрібно. І тоді доведеться шукати майстра, який це обладнання відремонтує. Чей 5 доларів на годину за цю працю візьме. А потім це станеться знову наступного тижня. Як не посудомийка зламається, то кондиціонер. І зазвичай це трапляється в суботу ввечері, коли за вікном хурделиться. Я хотів, щоб мої прилади працювали, не виходили з ладу і не шарпали нерви власникам. Але будь-яке приладдя псується, навіть моє. До того омріяного часу, коли все обладнання створюватиметься без рухомих деталей, воно якоїсь миті ставатиме непридатним для вжитку. Якщо в помешканні сила селена пристроїв, який завжди виявиться зламаним. Утім, армія побувалася над цією проблемою вже дуже давно. А військові дослідження справді ефективні. Не можете ж ви програти бій, змарнувати тисячі, а то й мільйони життів, ба більше програти війну, і все це лише тому, що у вас зіпсувалася якась крихітна приблуда. У військовій техніці використовується багато викрутасів: запобіжники, резервні елементи, плавне зниження ефективності тощо. І одну з ідей, які застосовують у військовому виробництві, цілком можна використати у приладі для хатніх справ принцип змінних компонентів. Здамо край простий не ремонтуйте, натомість замініть зіпсути. Будь-яка деталь, яка могла вийти з ладу в мийнику Мікі, я прагнув зробити окремим змінним компонентом і хотів відразу продавати кожен пристрій із додатковим набором запчастин. Деякі зламані деталі можна було викинути, інші відремонтувати колись згодом, але сам Мікі не простоював би, адже досить було просто під'єднати запасний компонент. Тоді ми з Майлзом уперше посварилися. Я сказав, що рішення про початок виробництва має ухвалювати інженер, а Майлз вважав, що це справа генерального директора. Якби я не мав контрольного пакета акцій, Мікі опинився б у продажу в тому ж достабіся схильному до нападу гострого апендициту стані, що і усі інші недолугі аби як спроєктовані працезберігальні технології. Мабуть, якби вона тоді наполягла, я навіть погодився б дозволити Майлзу почати виробництво Мікі, хоча я ще не закінчив розробку. Коли йшлося про цю дівчину, я ставав геть безклепким. Так вона мені до серця припала. Бель виявилася не лише чудовою секретаркою та менеджеркою. Її статура захопила б донестями найкращих скульпторів античності, а від її пахочів серденько маємліло, наче впіта від валеріанки. Зважаючи на нестачу компетентних секретарок, коли така тямуща дівчина погоджується працювати за півдарма в якійсь недоладній компанії, насправді варто замислитися, у чому причина. Але ми навіть не спитали, де вона працювала раніше, бо ж так тішилися, що Бель урятувала нас від повені паперів, у яких ми загрузали після виходу покоївки на ринок. А вже трохи згодом я неабияко бурюся б, якби хтось запропонував перевірити Бель, адже розмір її при нас значно вплинув на мою здатність мислити. Я освідчився і довго розводився, яким самотнім був до зустрічі з нею. Дівчина ніжно відповіла, мовляв, їй треба познайомитися зі мною ближче, але вона теж до мене щось відчуває. Невдовзі після моєї сварки з Майлзом, Бель нарешті погодилася на заручини. денчику Любчику, тобі судилося стати великою людиною. І, сподіваюся, я саме така ж жінка, яка зможе допомогти тобі в цьому. Безперечно, ти така. Шш, любий, я вийду за тебе просто зараз. Не хочу обтяжувати тебе дітьми, не хочу, щоб ти хвилювався через мене. Я працюватиму з тобою. І спершу ми розвинемо цю компанію, а потім уже одружимося. Я спробував заперечити, але вона не поступалася. «Ні, Любий, у нас із тобою довгий шлях попереду. Покоївка прославиться не гірше за General Electric. Коли ми візьмемо шлюб, я хочу забути про компанію та повністю присвятити себе щасливому життю з тобою. Але спочатку я маю подбати про твій добробут і твоє майбутнє. Повір мені, Любчико». І я їй вірив. Бельн дозволила купити їй коштовну бручку, як я хотів, і натомість я передав їй частину акцій компанії. Це був подарунок на заручене. Але я сам продовжував голосувати за цими акціями. Якщо подумати, навіть не пам'ятаю, хто запропонував вибрати саме цей подарунок. Я завзято працював, як ніколи в житті. Розробляв автоматизований кошик для сміття, який сам спорожняється, Та проєктував прибудову до посудомийки, щоб посуд допинявся на своєму місці сам собою. І всі були задоволені. Ну, тобто всі. Крім Піта і Ріки. Піт удавав, ніби Бель не існує. Він завжди так поводився, коли йому щось не подобалося, але змінити ситуацію він не міг. А от Рікі страждала. Це була моя провина. Ріки всім поважно казала, що вона моя наречена, ще коли була шестирічним малям у Сандії, з кисниками та великими темними очіськами. Мовляв, ми одружимося, коли вона виросте, та будемо татком і мамою для Піта. Я думав, то в неї така гра. Мабуть, так і було. І для малої в цій грі важливо здавалося лише перспектива колись стати справжньою власницею Піта. Але хто його знає, що в дитячій голові відбувається? Я не надто прихильно ставлюся до дітлахів. Більшість із них – маленькі чудовиська. Вони не здатні до цивілізованої поведінки, аж доки не виростуть, а деякі після цього. Але Фредерійка малям нагадувала мені мою сестру в тому самому віці. До того ж, їй подобався Піт, і вона поводилася з ним, як і годиться. Думаю, я був їй до серця, оскільки ніколи не говорив із нею, як і з дитиною, пам'ятаючи саме малим, ненавидів таке спілкування. І серйозно ставився до її ролі в Скаутському русі. Ріки мене не дратувала. Тиха дитина гідно трималася, не прибріхувала, не скиглила, не набридала. Ми були друзями, та разом піклувалися про Піта. Тож, коли мала казала, ніби вона моя наречена, я вважав, що це така вигадлива гра. Я облишив цю забаву коли мої мама та сестра загинули в день ракетної атаки. Ця відмова від ролі нареченого не була свідомою. Просто жартувати вже не хотілося. І я так і не повернувся до цієї гри. Тоді Ріки ледь виповнилося сім. Десять, коли Бель доєдналася до нас, та й мовірно, одинадцять, коли ми заручилися. Ріки не самовито ненавиділа її, але помічав це Либонь лише я. Сама Бель вважала, що Ріки соромиться. Гадаю, Майлзу теж так здавалося. Але я чудово розумів, що відчуває Ріки, і спробував її відмовити. Ви колись намагалися говорити з дитиною на тему, про яку вона й чути не хоче? З таким самим успіхом можна стати під каньйоном ехо та волати в безодню. Я переконував себе, що ріки змінить ставлення, що надізнається, яка бель чудова. Проблема з пітом була геть інакшою. І якби я не закохався по самій вуха, то сприйняв би його поведінку як вагомий доказ того, що я зі своєю обранницю не зможу порозумітися. Бель подобався, мій кіт. Звісно, вже ж. Вона обожнювала котів і милувалася пролисиною, що вже вимальовувалася в мене на Макітрі, і захоплювалася ресторанами, куди я її водив. Та й взагалі геть усім, що мене стосувалося. Але у спілкуванні зі справжніми шанувальниками котів важко вдавати, що тобі подобаються ці істоти. Є люди, які обожнюють котів, і є інші, мабуть, їх більше. А той котів не любить донестями. Примітка. Цитата з п'єси... Венеціанський купець Вільяма Шекспіра в перекладі Стешенко. Якщо такі люди намагаються тебе надурити, з вічливості чи з інших причин, це помітно, бо вони не розуміють, як поводитися з котами, а котячого етикету потрібно дотримуватися навіть неухильніше за дипломатичний. Цей етикет ґрунтується на самоповазі та взаємоповазі. Він трохи схожий на принцип «Dignidad de lombi» в Латинській Америці, де образити когось можна лише з ризиком для життя. Примітка де Ломбін – іспанська людська гідність. Коти позбавлені почуття гумору, надзвичайно самозакохані та вразливі. Якщо хтось запитав мене, навіщо взагалі витрачати час на догляд за ними, я мусив би визнати, що жодного логічного обґрунтування для цього немає. Так само можна переконувати людину, яка гидує пахучими сирами, мовляв, вона мусить поласувати сиром лімбургер. А втім, я цілком розумію того китайського радника, який відрізав коштовно оздоблений рукав, бо на мережині спало кошеня. Бель намагалася вдати, що їй подобається Піт, але поводилася з ним, як із псом. І, звісно, колись він її подряпав. Кіт у мене розумака, тому негайно забрався звідти і не виходив до мене ще досить довго. І правильно робив, адже я його відлупцював би, а Піта ніколи не били. Я такого не дозволив би. Прочухан для кота марна справа, ще й шкідлива, адже виховання котів вимагає терпіння, а не биття. Я обробив подряпаний йодом, і лише потім спробував пояснити Бель, у чому вона припустилася помилки. Мені прикро, що так сталося, справді. Але це трапиться знову, якщо ти й надалі так чинитимеш. Я ж просто приголубити хотіла. Ну так, але ти пестиш котів як псів. Не можна поплескувати котів, їх потрібно чухати. І жодних різких руків поруч із пазурами. Не можна торкатися кота, якщо він не бачить, що ти збираєшся це зробити. І завжди потрібно пульнувати, чи подобається йому пестиші. Якщо кіт не хоче, щоб його чіпали, він може трохи потерпіти, суто звічливості. Котики дуже чимні істоти. Але ти побачиш, що йому це не до душі, і зможеш зупинитися перш ніж йому терпець урветься. Я завагався. Тобі справді не подобається коти, Що? Аж ніяк. Що за нісенітниці? Звісно, я люблю котиків. Мені, мабуть, просто бракує досвіду спілкування з ними. У тебе дуже вередлива кишечка, згоден? Котик. Його звати Піт. Насправді він не виридливий, просто звик, щоб із ним поводилося, як годиться. Тобі справді треба навчитися, як триматися з котами. Наприклад, нікому не можна з них сміятися. Що? А головне чому? Не тому, що вони не можуть насмішити. Коти надзвичайно кумедні створіння. Але в них немає почуття гумору, і вони ображаються. Кіт не подряпає тебе через сміх. Він просто піде собі, і потім ти вже не зможеш із ним потоваришувати. Це навіть не найважливіше. Насамперед, потрібно навчитися, як тримати кота на руках. Коли Піт повернеться, я тобі покажу». Але того вечора Піт не повернувся, і я їй так і не показав. Тому Беллі його вже не чіпала. Вона могла щось сказати Піту, вдавала, ніби він їй подобається, але трималася від нього якнайдалі. Піт до неї теж не наближався. Я про це не замислювався. Некась дрібничка не могла змусити мене засумніватися в жінці, яку я кохав до нестями. Щоправда, іншим разом ми мало не посварилися через Піта. Ми з Бель обговорювали, де нам жити після весілля. Вона досі не погодилася на якийсь конкретний день, але ми доволі часто говорили про майбутнє життя. Мені хотілося б жити на малесенькій фермі, десь неподалік від мого виробництва. А Бель мріяла про міську квартиру, принаймні, доки ми не зможемо дозволити собі розкішний маєток у передмісті Лос-Анджелеса, в елітному районі Бель-Ейр. Люба, це не надто практично, переконував я її. Мені потрібно жити біля фабрики. «Ти колись намагалася жити з котом у міському помешканні?» «О, до речі, добре, що ти мені нагадав, Любий. Я останнім часом багато читала про котів насправді. Треба його каструвати. Тоді він злагідніє та чудово призвичається до квартири. Я спантеличено витріщився на неї. Перетворити мого старого бійця на євнуха? На коменкову прикрасу? Бель, ти не розумієш, що пропонуєш?» Вона напустилася на мене з виглядом матусі і Наводила міркування... Типові для людей, які мають котів за власність. Як це йому не зашкодить, лише на користь піде. Мовляв, вона знає, як я люблю піта, і тому їй на думку не спадало б нас розлучити, яка це проста операція, вкрай безпечна, і всім від цього буде краще. Ну то, може, обох нас запишеш, не витримав я. Ти про що любий? Може, кажу, і мене каструвати, буду сумирний, сидітиму вдома, і ніколи з тобою не сперечатимуся, ти ж мені доводиш, що це не боляче, і я буду щасливіший. Верзешка знащо. Бель зашарілася. Ти теж. Більше ми про це не говорили. Бель ніколи не дозволяла суперечці перетворитися на сварку. Вона замовкала та вичікувала. Але ніколи не відступалася. Загалом було в ній щось котяче. Мабуть, тому я й не тямився від неї. Тоді я тішився, бо вона облишила ці розмови. Повністю поринув у розробку універсального Уінстона. Мийник Мікі та Покоївка, безумовно, мали принести нам величезний прибуток, але мене переслідувала нав'язлива думка про створення ідеального хатнього механізму автоматона, який би міг виконувати будь-які завдання, а не обмежуватися якимось одним призначенням. Добре-добре. Замість слова автоматон можна використовувати назву робот, але мені це слово не до душі. Надто вже часто його згадують. До того ж, я не збирався створювати механічну людину. Я мріяв про пристрій, здатний виконувати будь-які побутові завдання. Прибирання, куховарення, звісно, але і справді складні справи на кшталт того, щоб змінити дитині пелюшки або встановити стрічку в друкарську машинку. Я хотів, щоб замість цілого Юрмиська, покоївки, мийника Мікі, няні Наомі, посильного Понці та садівника Саймона, подружжя могло придбати один пристрій. Нехай такий автомат не продавався б за ціною, скажімо, автівки, але працював би не гірш заслугу китайця, про якого зараз можна хіба що почитати, бо вже моє покоління жодного і на очі не бачило. Якби мені вдався цей задум, такий винахід став би новою прокламацією про визволення, як у часи Лінкольна. Він назавжди звільнив би жінок від споконвічного рабства. Я хотів, щоб вислів «на охочого в хаті діло знайдеться» пішов у небуття. Господарювання вимагає одноманітної, марудної, кропіткої праці, і це дошкуляє мені як інженеру. Щоб із цією проблемою міг впоратися один фахівець, універсального у потрібно було збирати зі стандартних запчастин і водночас – не вигадувати жодних нових інженерних принципів. Розробка новітніх технологій – це завдання не для одного інженера. Тому я мав спиратися на наявні рішення, інакше діло б не вийшло. На щастя, в інженерній справі наявних рішень уже назбиралося багатенько. А я не гаяв час, коли мав доступ до секретних розробок. Зрештою, я ж не хотів створювати щось, що не поступалося в складністю технологій керування ракеті. То що ж мені було потрібно від універсального Уінстона? Відповідь проста. Автоматон мусив виконувати будь-яку роботу, на яку людина витрачає час удома. У Інстон не мав грати в карти, кохатися, їсти або спати. Але я хотів, щоб він прибирав після гри в карти, готував їжу, заправляв ліжко та вкладав спати немовля. Принаймні, відстежував дихання дитини кликав когось, якщо темп раптом змінюється. Я вирішив, що у Інстону не потрібно відповідати на телефонні дзвінки, адже корпорація AT&T вже випустила такий пристрій. Та й двері відчиняти він не мусив. У більшості нових помешкань уже були встановлені такі автоматизовані системи. Але щоб виконувати всі ті справи, які я хотів йому доручити, у потрібні були руки, очі, вуха та мозок. Чи маленький такий мозок? Руки я замовив у тієї ж компанії з обслуговування атомних електростанцій, яка постачала нам маніпулятори для покоївки. Щоправда, тепер мені була потрібна найкраща модель, обладнана складною системою сервомоторів, із великим діапазоном операцій і чутливими датчиками, які взагалі-то створювалися для мікроманіпуляцій та зважування радіонуклідів. У такій же компанії мені вдалося знайти очі для Уінстона, але тут мене влаштовувала простіша модель, адже автоматону не потрібно було бачити крізь декількаметрову бетонну оболонку, що захищає ядерний реактор. Вуха можна придбати в будь-якій із десятків компаній, що виготовляють радіоприймачі та телевізори. Певно, доведеться спроєктувати якусь внутрішню систему зв'язку між сенсорами, щоб маніпулятори рухалися відповідно до світлових, звукових та дотикових даних водночас, за тим самим принципом, що й людська рука. Але завдяки транзисторам та друкованим платам можна достобійся всього обгати навіть у невеликий пристрій. Щоб у не доводилося дертися на драбину, я зробив йому висувну шию довгу як у страуса. приладнав розкладні пантографні руки. А як щодо сходів? Ед, можливо, пристрій упорується з підйомом та спуском, якщо обладнати його візком з електроприводом, адже такі моделі вже розроблені для інвалідів. Варто купити та спробувати поставити візок замість шасі, але тоді першу модель у Інстона потрібно проєктувати не ширше засідіння візка, і досить легкою, щоб конструкція витримала таке навантаження. Адже від цього візка залежатимуть деякі параметри автоматона, але головне, що електропривід – та систему керування я зможу під'єднати до мозку. От і з мозком сталося халепа. Можна зібрати пристрій, що формою нагадуватиме людину з таким же кістяком, а то й ліпшим, можна встановити сенсорну систему досить надійну, щоб контролювати забивання свяхів, миття підлоги чи розбивання яєць, або навпаки, зберігання їх цілими. Але якщо в такого механізму немає клепки в голові, як у людини, то це не подобається людини і навіть не подоба мерця. На щастя, людський мозок і не був потрібен. Я хотів створити слухняного йолопа, здатного виконувати досить марудну роботу в оселі. І тоді мені сайнуло використати торсенівські трубки пам'яті. Міжконтинентальні балістичні ракети, якими ми завдали удару у відповідь, керувалися саме торсенівськими трубками. Примітивніший тип цього винаходу використовується, наприклад, у системах контролю дорожнього руху в Лос-Анджелесі. Я не розводитимусь про теоретичне підґрунтя роботи, електронно-променевої трубки, адже навіть у дослідницькому центрі лабораторії Белла не надто розуміють, як працює винахід Торсена. Суть справи в тому, що можна встановити торсенівську трубку в схему керування, виконати певну дію в ручному режимі, і трубка запам'ятає, як це робилося. Відтак, пристрій зможе виконати таку саму дію вдруге, або скільки завгодно разів, без втручання людини. Для автомата цього досить. Але для балістичних ракет, як і для універсального Уінстона, потрібні додаткові схеми, які забезпечують оцінку ситуації. Насправді це не оцінка, на моє переконання, машина не здатна до міркувань. Ці додаткові схеми просто намагаються вполювати потрібні дані для обробки програмою, де написано, якщо знайдеш ось це і ось це тамто і тамто, то виконуй ось цю базову інструкцію. І інструкція може бути досить складною. Вона обмежена лише ємністю пам'яті однієї торсенівської трубки. А ємність у неї ні в року. Можна запрограмувати ці оцінювальні схеми на переривання базового алгоритму, якщо послідовність дій чомусь відрізняється від зафіксованої в торсенівській пам'яті. Чимось вона нагадує нездар, які самі нічого не роблять, лише цінні поради дають. Усе це означає, що універсальному уінстану досить один раз показати, як прибирати зі стола, викидати недоїдки та складати все в посудомийну машину, і потім він може впоратися з будь-яким брудним посудом, який йому трапляється. Ба більше, у пристрій можна встановити трубку з уже заповненою пам'яттю, скопійованою з іншого Уінстона. Тоді він зуміє прибрати брудний посуд, який йому раніше навіть не траплявся, і жодної тарілочки не розбити. Установіть поруч ще одну заповнену торсенівську трубку пам'яті, і ваш апарат зможе негаючись замінити брудний підгузок. І він ніколи, ні за що, в жодному разі не штрикне дитину, загортаючи її в пелюшки. У кубічну голову Уінстонам гладенько стане 100 торсенівських трубок, і в кожній буде електронна інструкція для певної хатньої справи. Знадобиться ще загальна схема, яка об'єднуватиме всі оцінювальні елементи, як і схема для зупинки всіх дій та привернення уваги господаря. Тоді, якщо виникне ситуація, не описана алгоритмами, то і посуд, і немовля залишаться сілісінькими. Тож я справді сконструював Уінстона на шасі з інвалідного візка. Автоматон нагадував вішак у пристрасних обіймах восьминога. Але бігме, як столове срібло, начищав. Майл спільнував, як пілотна модель, змішує йому коктейлі з Мартіні. Подавши келиху, Інстон спрокволапурався собі. Спорожнив і вимив попільнички, чисті навіть не чіпав. Відчинив вікно, підв'язав фіранку, а потім під'їхав до книжкової шафи та взявся витирати пил із книжок. «Забагато вермуту!» Майлз куштував напій. Я сам таки п'ю, але можна запрограмувати його, щоб тобі він готував коктейль за одним рецептом, а мені за іншим. У нього ще багато вільних трубок лишилося. Це ж універсальна модель. Коли ти зможеш підготувати його до виробництва? Майлз сірвнув іще. Ну, хочеш ще в ньому попоратися років десять? І перш ніж Майлз заходився борчати, додав. Але вже за п'ять років ми, гадаю, зможемо виробляти такі пристрої з обмеженим функціоналом. Казна що? Ми тобі будь-яку допомогу знайдемо, щоб уже за півроку мати модель для масового виробництва. Та де ввіса? Це мій шедевер. Я не випущу його в люди, доки не перетворю на справжній витвір мистецтва. Вінстон має бути втричі компактнішим, з усіма змінними елементами, окрім хіба що обторсанівських трубок. І справді універсальним. Він у мене не лише кота приголубить та маля купе, а ще й пінг-пон гратиме, якщо клієнт за додаткову програму заплатить. Я позирнув на Уінстона. Той тихенько витирав пил зі стола, вкладаючи кожен папірець точнісінько на те місце, з якого взяв. Утім, грати з ним теніс не весело. Я замислився. Він же ніколи не схибить. Ні, мабуть, можна навчити його іноді хибити. Для цього знадобиться схема для випадкового вибору. Так це ж цілком можливо. Так і зробимо. Демонстрація такої програми добра реклама. У тебе є на цей рік день, і жодного дня більше. А я спробую переманити до нас когось із учнів Райму Далоуї, щоб ти з дизайном сам не вовтузився. Майлзен, ну коли ти нарешті зрозумієш, що за інженерні рішення відповідаю я. Щойно я віддам тобі Уінстона, роби що за мене це, але ж ніяк не раніше. Ні, все-таки вермуто забагато, буркнув Майлз. З допомогою механіків із виробництва я порпався з Уінстоном, аж доки він не став схожим на щось, чим можна похвалитися перед сусідами. Принаймні, він уже не нагадував уламки з місця аварії трьох автівок. Водночас я усунув багато помилок у програмному забезпеченні. Навчив апарат пестити піта, навіть чухати йому підборіддя, як куту подобалося. Повірте мені, для цього потрібні системи зворотнього зв'язку не гірше за обладнання в лабораторіях ядерної фізики. Мелс на мене не тиснув, хоча й зазирав іноді дізнатися, як справи. Зазвичай працював уночі, після вечері з Беллі. Проводжав її додому, а потім повертався до кабінету. Спав увесь день, а ввечері приходив на роботу. Підписував папірсі, які мені давала Бель, дивився, що встигли зробити на фабриці. Знову вечеряв із дівчиною. До побачення з нею я не намагався щось проєктувати. Після творчої роботи від мене завжди тхне, як від цапа. Після напруженої ночі в майстерні цей сморід хіба що під витримував. І от якось ми саме повечеряли з Бель, коли вона раптом сказала... Ти сьогодні знову на фабрику, Любий? Звісно, а чому б ні? Добре, Майлз нас там чекатиме. Отакої. Для чого? Він хоче влаштувати зустріч акціонерів. Акціонерів, навіщо? Це ненадовго. Розумієш, Любий, останнім часом ти майже не приділяєш уваги справам компанії. Майлз хоче підбити деякі підсумки та обговорити подальші перспективи. Я раніше завжди займався виключно інженерними розробками. Хіба я мав ще щось робити? Ні, любий, Майлз каже, це ненадовго. То що ж сталося? Мабуть, у Джейк якісь проблеми з конвеєром. Люби, будь ласка. Майлз мені не казав, чому нас збирає. Допивай, ну, каву. Мій партнер чекав нас на фабриці. Він урочисто потиснув мені руку, наче ми місяць не бачилися. Майлз, що відбувається? Він поглянув на Бель. Прочитай, будь ласка, порядок денний. Цього було вже досить, щоб зрозуміти. Бель мені збрехала, коли сказала, що Майлз не поділився з нею планами на цю зустріч. Але мені це й на думку не спало. Трясся, я ж бо довіряв Бель. Крім того, я відволікся, аби дівчина підійшла до сейфа, повернула ручку і відчинила дверцята. До речі, Люба, я вчора намагався його відкрити, та не зміг. Ти змінила шифр? Хіба я тобі не казала? Бель гортала папери, не дивлячись на мене. Після тієї історії з грабіжником минулого тижня, патронні порадили мені змінити всі шифри. Ось воно що. Тоді треба, щоб ти записала їх для мене, щоб мені не довелося... Якось тобі чи за глупої ночі телефонувати та перепитувати? Звісно. Дівчина нарешті зачинила сейф та поклала теку з паперами на стіл, за яким ми зазвичай проводили перемовини. Тоді починаємо, кашлянувши оголосив Майлз. А "Раз Люба, якщо це офіційна зустріч, мабуть нам знадобиться всіляка писанина. Ну що, середа, 18 листопада 1970 року. Початок засідання о 21.20. Усі акціонери присутні. Запиши наші імена. Голови Дебе Девіс, голова Ради директорів компанії. Чи залишилися до обговорення якісь питання з минулого протоколу? Таких не було. Тож, за це засідання твій задум. Які в тебе питання? Мелз знову кахикнув. Я хочу переглянути політику компанії, обговорити подальші перспективи розвитку, подати на розгляд акціонерів пропозицію про отримання додаткового фінансування. Фінансування? Що за нісенітниці? Ми маємо прибуткове виробництво, і щомісяця ситуація поліпшується. Чому проблема, Майлзе? Тобі не подобається, скільки в тебе зараз грошей на рахунку? Ми можемо негайно це виправити. Новий напрямок розвитку компанії не дасть нам змоги зберегти поточний прибуток. Нам потрібні зовнішні інвестиції. Який ще новий напрямок? Будь ласка, Дене, я доклав чимало зусиль, щоб усе ретельно прописати. Нехай Бель нам прочитає. Ну, гаразд. Як і всі юристи, Мел зобожнював вигадливі слова, але якщо підсумувати це мудрагельство, то він наполягав на трьох рішеннях. Пункт А з його списку передбачав, що Мел забирає в мене універсального інстана, передає команді виробничих інженерів і без вилікань випускає товар на ринок. Пункт Б? Ні, втрутився я. Зачекай, Дене, як президент і генеральний директор я маю право представити власне бачення, яке належить. Ти зможеш висловитися згодом. Не заважай Бель читати. Ет, гаразд, але я все одно проти. Пункт Б був, власне, закликом більше не дуркувати, марнуючи час на дрібниці. Ми створили щось визначне, настільки ж визначне, як був колись автомобіль. І ми лише розпочинаємо цей шлях. А отже, потрібно розширюватися, виводити компанію на національний і світовий ринок постачання та, відповідно, збільшувати виробничі потужності. Я потарабанив пальцями по столу, уявивши себе головним інженером такої компанії. У мене, либо навіть стіл для креслень заберуть. А коли я спробую щось припаяти, профспілка влаштує страйк. Хотів би я такої долі міг би залишитися в армії та дослужитися до генерала. Але я більше не втручався. Згідно з пунктом Б, усе це не можна здійснити за безцінь. Тому підприємству знадобляться мільйони доларів. І компанія Manix вже готова надати нам чималенький 100 з грошенят. Власне, цей пункт означав, що ми просто продаємо нашу компанію фірми Manix. З усім гамузом, зокрема, й універсальним інстоном. Перетворюємося на дочірню корпорацію. Мелз працюватиме керівником відділу, а я залишуся головою інженерних розробок. Але старі добрі часи повної свободи підуть у забуття. Ми з Мелзом станемо найманими працівниками. Це все? – поцікавився я. Ну, так. Пропоную висловитися і проголосувати. Ти ще додав пункт, який гарантує нам право вечорами виходити з бараків та співати молитви. А Облишці жарти, Дене. Усе відбувається так, як і годиться. А я і не жартую. Рабам потрібні певні пільги, щоб не бунтували. Ну гаразд. то тепер моя черга. Кажи. Я виступив із зустрічною пропозицією, яка в мене вже давно визрівала. Я хотів взагалі відмовитися від виробництва. Джейк Шміт, наш керівник фабрики, був мені до душі, але він постійно висмикував мене з теплого туману творчості, щоб я щось там полагодив на конвейері. І щоразу мене, наче з-під ковдри, вихоплювали та й у крижану воду жбурляли. Насправді, саме тому я працював насамперед уночі, навіть не зазираючи до майстерень в день. Фабрика розширювалася. Ми займалися більше ангарів на колишній військовій базі та навіть замислювалися, чи не найняти збірників на нічну зміну. Я розумів, що рано чи пізно в мене взагалі не залишиться часу на творчість. Нехай ми відмовимося від безглуздого плану рівнятися на General Motors. Близнюка в мене не було, то що ж я мав надвоє розірватися, щоб займатися винаходами та виробництвом водночас. Тому я запропонував не збільшувати потужності, а навпаки відмовитися від них. Продавати ліцензію на виробництво покоївки та мийника Мікі, нехай хтось інший їх збирає і продає. А ми розкошуватимемо завдяки роялті. Щойно універсальний Уінстон буде готовий, ми його ліцензуємо. Якщо Манікс... Хочуть купити в нас ліцензії та готові заплатити більше, ніж їхні конкуренти? Чудово. А ми тим часом змінимо назву акціонерного товариства на дослідницький центр Девіса та Джентрі. Залишимося в трьох, а може ще одного-двох механіків на роботу візьмемо, щоб допомагали мені в нових пристроях коперсатися. Майл Себель спочиватимуть на лаврах, підраховуючи грошенята, які до нас надходитимуть. Ні, не. Майл повільно похитав головою. Ліцензування справді дало б нам змогу. Дещо підзаробити, згоден. Але набагато менше, ніж ми отримаємо, якщо самі цим займатимемося. Трясся, Майлзе, ми не займатимемося цим самі. У тому й то й проблема. Ти хочеш, щоб ми продали душу хлопам із Манікс? А гроші? Скільки тобі треба? На двох яхтах водночас не У двох басейнах не поплаваєш. А ти і яхтою, і басейном розживешся ще до кінця цього року, якщо хочеш. Не хочу. То чого ж ти тоді хочеш? Дене, ти прагнеш винаходити нові штукенці. Мелс нарешті зазирнув мені у вічі. Мій план цьому не заважає. Ти ще й матимеш усе обладнання, яке тобі лише заманеться. Будь яку допомогу, силу, цілено грошей. А я хочу керувати великою компанією, справді великою. Я маю хист до цього. Він поглянув на Бель. Я не хочу змарнувати життя в лухомані посеред постелі Мохаве, керуючи дрібною фірмою винахідника-одинака. Ти про таке не казав, коли ми були в Сандії. Я сторопіло витрішився на нього. То ти хочеш облишити це все, друзяку? Ми з за тобою. Проте, якщо ти справді цього хочеш, я можу взяти кредит під заставу виробництва або що та викупити твою частку. Не хочу, щоб ти тут наче в пасті почувався. Я вкрай розгубився, але якщо мій нерозлив вода Майлз тут знудився, я не мав права напосідати на нього зі своїми мріями. Нічого я не хочу облишити. Я хочу, щоб наша компанія розширювалася. Ти чув, що я пропоную. Я склав офіційний проект змін, який мають затвердити акціонери. Прошу ставити пропозицію на голосування. Ти наполягаєш на дотриманні процедури. Мабуть, вигляд у мене був трохи спантеличений. Гаразд, бель. Більшістю голосів проєкт відхилено, так і запиши в протоколі. Я не хочу ставити на голосування мою зустрічну пропозицію. Ми все це ще обговоримо. Кожен зможе висловитися. Мелз, я хочу, щоб ти був щасливий. Маємо голосувати за правилами, пересе Майлз. Прошу розпочати по голосування. Бель. Як скажете, пане. Отже, Мелс Джентрі є власником акцій і справом голосування на загальних зборах акціонерів. Номер акцій. Бель зачитала порядкові номери. Ваше рішення. За. Дівчина записала його відповідь у протокол. Деніел Б. Девіс є власником акцій і справом голосування на загальних зборах акціонерів. Номер акцій. Вона взялася читати номери, наче надиктовуючи комусь телефони. Я не дослухався до цих формальностей. Ваше рішення? Проти. І на цьому все, вибач, Мелзе. Бель С. Даркін є власником акції і справом голосувати на загальних зборах акціонерів, номер акцій, вона знову перерахувала номери. І я голосую за. У мене щелепа відвисла. Але, Люба, я нарешті припинив хапати ротом повітря. Ти не можеш голосувати. Це твої акції, звісно, але тобі відомо, що. Прошу оголосити результати голосування. Прогарчав Майлз. Більшістю голосів пропозицію підтримано і рішення ухвалено. Прошу внести рішення в протокол. Добре, пане джентрі. Наступні декілька хвилин панував суцільний гармидер. Спочатку я погримав на неї, потім спробував умовити. Волав, що вона вчинила нечесно. Мовляв, я насправді відписав їй частину акції компанії. Але ж вона знала не гір за мене, що право голосу мало залишитися в мене. Я не збирався втрачати контрольний пакет акцій. Це був просто символічний подарунок на заручене ось і все. Хай йому грест та я навіть податки з тих акцій заплатив у квітні. Якщо вона таки отнула, коли ми лише заручені, то як нам житиметься в шлюбі? Де не Дивісен? Вель подивилася мені у вічі, і я не впізнав її обличчя. Якщо ти гадаєш, що ми досі заручені, після того як ти щойно говорив зі мною, ти навіть ще тупіший, ніж я собі уявляла. Вона поглянула на Джентрі. Відвезеш мене додому, Майлзе? Звісно, Люба. Я почав щось говорити, але потім столив пельку, та й забрався геть, забувши капелюх. Було саме на час я піти звідти. Інакше я, ймовірно, спробував би вбити майоза, адже вдарити бель я не міг. Звісно, мені не вдалося заснути. Десь о четвертій ранку я виліз із ліжка, декуди зателефонував, погодився заплатити набагато більше, ніж годилося б, і вже о пів на шосту зупинив поруч із фабрикою пікап. Я збирався підігнати автівку до вантажного майданчика фабрики, щоб універсальний Уінстон міг сам заїхати в кузов, адже він важив десь 180 кіло. Треба було відчинити ворота. Але на них висів новий замок. Довелося лізти через паркан, я ще й колючим дротом подряпався. Якби мені вдалося зайти до майстерні, замок більше не став би на заваді, адже в мене там лежало чимало інструментів, якими його можна було зняти. Утім, замок на дверях фабрики теж хтось змінив. Я саме витріщився на нього. Міркуючи, чи варто вибити шибку монтувалкою, або краще повернутися до пікапа, взяти домкрат і запхати між рамою та ручкою, коли позаду пролунало. Ей, ви руки вгору. Руки я не підняв, але озирнувся. Якийсь середнього віку чоловік оцілився в мене з величезного пістолета. З такої зброї хіба що міста обстрілювати? Ви хто вбіся такий? Це ви хто такий? Мене звати Ден Девіс. Я головний інженер цієї компанії. Еге, ага. чоловіка трохи заспокоївся. Але міномет свій досі наставляв у мій бік. Навже ж, опис збігається. Але якщо у вас при собі якісь документи є, то покажіть. З якого це диво? Я досі не почув, хто ви такий. Я? Навряд чи ви мене пам'ятаєте. Мене звати Джо Тодд. І я із захисту пустелі. Це приватна охоронна компанія. Ви, мабуть, про нас чули? Ми з вами вже кілька місяців співпрацюємо. Вночі тут патрулюємо. Але сьогодні нам замовили охорону об'єкта. Та невже? Тоді, якщо у вас є ключ від фабрики, впустіть мене. І досить уже мене з цієї гармати висілювати. Не вийде, пане Девісе. Зброю він так і не прибрав. По-перше, ключа в мене немає. По-друге, я отримав конкретні накази щодо вас. Мені не можна вас пускати. Ходімо, я вас у ворота випущу. Мені справді потрібно, щоб ви відчинили ворота. Але я маю зайти на фабрику. Я озирнуся, підшукуючи камінь, щоб розбити шибку. Будь ласка, пане Девісе. Що? Мені б дуже не хотілося з вами сперечатися, досто то так. Розумієте, я не ризикну вам у ногу поцілити, бо не надто влучно стріляю. Доведеться вже відгатити. У мене в цьому залізячі м'які кулі, поранення від них украй неприємні. Мабуть, ці слова змусили мене передумати, хоча я волів би вважати, що відмовився від свого наміру з іншої причини. Вкотре, позирнувши вікно майстерні, я помітив, що універсального Уінстона нема на місці. Витворивши мене за ворота, Тут вручив мені лист. Мені сказали, мовляв, якщо ви прийдете, треба ось цей конверт вам віддати. І я сів у пікап і взявся читати. І 17 листопада 1970 рік. Шановний пане Девісе, на черговому засіданні Ради директорів, яке відбулося сьогодні, прямим голосуванням було ухвалено рішення розірвати всі ваші зв'язки з корпорацією за винятком володіння акціями, згідно з параграфом номер 3 вашого договору. Вам заборонено вхід на територію, що належить компанії. Особисті речі та документи буде надіслано вам поштою. Рада директорів дякує вам за співпрацю і шкодує, що різниця в поглядах на подальше розвиток компанії зумовила необхідність цих дій. З повагу Майлс Джентрі, голова Ради директорів і генеральний директор. Виконавець Б. С. Даркін, секретар-скрабник. Я прочитав листа двічі, перш ніж згадав, що взагалі ніколи не підписував із фірмою жодного договору, згідно з яким можна було б застосувати параграф номер 3 чи будь-який інший параграф. Трохи згодом, уже в день до готелю, до я тримав чисту білизну, кур'єр привіз пакунок із капелюхом, ручкою, запасною логарифмічною лінійкою, купою книжок, особистими листами і декількома документами. А от записів щодо універсального уінстана та креслин там не було. Деякі документи виявилися досить цікавими. Наприклад, мій договір. Справді, параграф номер 3 давав раді директорів змогу звільнити мене без попередження за умови компенсації заробітної плати за три місяці. Небагато цікавішим виявився параграф номер 7. Власне, його формулювання було стандартним і відповідало останнім тенденціям у боротьбі з профспілками. Після звільнення працівник погоджується утримуватися від професійної діяльності на користь конкурентів попереднього роботодавця протягом п'яти років за умови, що попередній роботодавець згоден виплатити йому компенсацію за ненадання послуг відповідно до права першого вибору. Інакше кажучи, я міг повернутися до роботи будь-якого часу, але для цього мені потрібно було з капелюхом у руці простувати до майлза табель і запитувати, чи не заплатять вони мені за ті ж послуги. Либо тому вони мені капелюх і повернули. Цілих п'ять років я не зможу розробляти нові хатні прилади, не запитуючи в майлза табель дозволу, та краще горлянку собі перерізати. Серед документів залишилися нотаріально завірені копії передання всіх моїх патентів у власність компанії «Покоївка», самої «Покоївки», мийника «Мікі» та ще декількох дрібних винаходів. Універсального інстана ми, звісно, ще не запатентували. Принаймні, я так думав. Правда, я дізнався лише згодом. Але я ніколи не відписував ці патентні компанії, навіть не ліцензував їх використання. Адже ця компанія належала мені. Навіщо було квапитися з ліцензією? На дні пакунки лежало ще три конверти – мій акціонерний сертифікат, без акції, які я подарував Бель, розрахунковий чек та аркуш із переліком усіх позицій призначення платежів. Там згадувалися нарахування заробітної плати без комісії за обслуговування поточного рахунку, компенсація за відсутність попередження про звільнення з посади в розмірі трьохмісячних посадових окладів, компенсація за ненадання послуг конкурентам відповідно до параграфа номер 7 і премія в розмірі тисячі доларів, як вияв вдячності за надані послуги. Дуже мило з їхнього боку. Читаючи цей приголомшливий перелік, я збагнув, що поводився не ненадто кмітливо, коли підписував усі документи, які мені підкладала Бель. Безумовно, всі підписи на документах були справжніми. Наступного дня мені вдалося трохи заспокоїтися, і я нарешті звернувся до адвоката, дуже тямущого та ласого до грошей. Тієї зубато-пазористої породи, що не гребуть і лежачого копнути задля перемоги в суді. Спочатку він аж трусився, так йому кортіло підписати зі мною угоду щодо винагороди у разі виграшу. Але згодом, продивившись усі документи та вислухавши подробиці справи, адвокат похнюпився. Де не, я вам дещо пораджу. Навіть грошей за це не візьму. Що? Нічого не робіть. Це геть безнадійна справа. Але ж ви казали. Я знаю, казав. Вас ошукали. Але як довести шахрайство? Вони зметикували, що не варто красти ваші акції чи залишати вас без жодного цента. Ви платили саме стільки, скільки цілком логічно було б очікувати, якби вас не ошукали, а ви самі звільнилися. Або якби вас навіть звільнили через різницю в поглядах на майбутнє компанії, як вони стверджують. Вам заплатили геть усе, яке годиться, і навіть ту нещасну премію в тисячу доларів дали, мовляв, без образ. Але я не підписував договіри з компанією. І я ніколи не відмовлявся від патентів. На цих документах ваш підпис. Ви не заперечуєте, що це ваш підпис. Чи може хтось підтвердити ваше свідчення? Я замислився. Вочевидь, мені не знайти таку людину. Навіть Джейк Шміт не знав, що відбувається в керівництві компанії. У мене були свідки шахрайства. Майлз та Бель. Утім, є ще передання акції, продовжив адвокат. Це єдине, що може вплинути на розгляд справи в суді. Якщо ви... Але, дарче, єдиний документ у всій цій теці який справді оформлено за законом. Я відписав їй ці акції. А то ж, але чому? Ви кажете, що подарували пані Даркін акції на заручини, а отже збиралися з нею одружитися. Наразі не йдеться про те, чи мала вона право за ними голосувати, це не стосується справи. Якщо ви зможете довести, що ці акції – подарунок, які ви зробили, розраховуючи на подальший шлюб, і що пані Даркін це усвідомлювала, коли отримала подарунок, ви можете змусити її одружитися з вами, або повернути вам акції. Це відповідає рішенню суду в справі Макналті проти Роудс. Так ви повернете собі контрольний пакет акцій і випхаєте їх під три чорти. Але чи зможете ви це довести? Трєстся, та тепер я вже не хочу з нею одружуватися. Знати її не хочу. Це вже ваша справа. Але ми зараз про інше говоримо. У вас є якісь свідки чи докази, листи або що? Що, що доводило б? Пані Даркін отримала цей подарунок як ваша наречина? розуміючи, що ви збираєтесь побратися. Я замислився. Звісно, свідки в мене були. Ті ж самісінькі. Майл Стабель. От бачите, це ваше слово проти їхнього. До того ж, вони мають цілий стос документів, які свідчать на їхню користь. Ви нічого не зможете домогтися. Ще й божевільний серед Наполеонів ризикуєте опинитися. Діагноз – параноя. Раджу вам просто знайти роботу в іншій галузі. Або, якщо вам так кортить, навіть можете створити власну компанію-конкурента. Про таке в цій жалюгідній подобі антипрофспілкового договору не йдеться. Мені цікаво, як вони спробують підкопатися з таким формулюванням. Але сам би я за цю справу не взявся. У будь-якому разі не звинувачуйте їх у злочинній змові з метою шахрайства. Вони виграють, подадуть зустрічний позив ще й заграбастуть усе, що вам наразі залишили. Юрист став. Я лише почасти скористався його порадою. На першому поверсі того ж будинку працював бар. Туди то я й пішов, хильнув чарку іншу. А може, дев'ять. Ось це я і згадував, коли їхав до Майлза. Часу мав удосталь. Щойно ми почали заробляти, вони з ріки перебралися в невеличкий охайний будиночок у Сан-Фернандо, подалі від нестерпної спеки Мохави. І відтоді Майлз їздив на нашу фабрику маршрутом, створеним колись для пілотів авіабази. На щастя, ріки того дня не було вдома. Вона поїхала в Скаутський табір неподалік від містечка Біг бір лейк я не хотів, щоб вона побачила, як ми з її відчимом сваримося. На бульварі Сипульведе я саме застряг у заторі в тунелі, коли раптом мене сяйнуло, що варто позбутися акціонерного сертифіката покоївки, перш ніж заходити до Майлза. Навряд чи дійде до бійки, хіба що я сам візьмуся йому пику натовкти. Але задум видався мені слушним. Наче кітко трому колись хвоста дверима прищемили, а тепер постійно пильнував, щоб чого не трапилося. Може в автівці сховати. Але що, як мене заарештують, бо ми з Майозом почубимося? Тоді авто відвезуть на штрафмайданчик, тож залишати в ньому документи не надто розумно. Можна надіслати сертифікат самому собі поштою. Але останнім часом я отримував усі відправлення в центральному відділенні пошти. Мусив постійно перебиратися з готелю до готелю, щойно там дізнавалися про мого кота, тому листи надходили до запитання. Ні, краще вже надіслати документи комусь іншому. Комусь, кому я довіряю. А таких людей у мене катма. Утім, я все-таки згадав людину, якій міг довіритися. Рікі. Ви, певно, думаєте, що я те якийсь, який ті халепи сам собі напитати прагне. Мовляв, як можна довіритися особі тієї статі, що й зрадиться Бель? Але тут йшлося геть про інше. Я знав ріки понад пів її життя. Якщо на світі і була людина пряма, як та повіришна чавунна плита, то це ріки. І Піт теж так вважав. Крім того, Рікі і не могла чоловікові голову замарити, не відповідала нормативним фізичним характеристикам такої породи жінок. Личко в неї було дівоче, а от тілу зараза жіночності ще не передалася. Вибравшись із затору на Сипольведі, я незабаром з'їхав з за автомагістралі та знайшов невеличкий магазинчик, де купив марки, папір для листа, конверти. Великий і малий. Люба, Рікі, Сподіваюся, незабаром побачимося. Але доки ми не зустрінемося, я хочу, щоб ти зберегла для мене конверт, який знайдеш у цьому листі. Це потаємний конверт, тому збережи цей секрет між нами. Я зупинився і замислився. От трясся, якщо зі мною щось трапиться. Та навіть якщо я на автівці розіб'юся, чи станеться ще щось, від чого я сконаю. Якщо сертифікат буде в ріки, рано чи пізно він потрапить до Майлза табель. Хіба що я змитикую, як цього уникнути. Поміркувавши, я збагнув, що вже підсвідомо відмовився від рішення про анабіоз. Після того прочухана від лікаря, я позбувся не лише сп'яніння, а й безхребетності. Додіть коту втечу. Мушу залишитися та виборювати своє. А цей сертифікат – моя наймогутніша зброя. Він надає мені право доступу до внутрішньої документації фірми, а отже я зможу пхати носа у всі справи компанії. Якщо Бель Майлз і знову спробують нацькувати на мене охоронця, щоб той мене не пустив на фабрику. Я повернуся з адвокатом, шерифом та рішенням суду. І з цим сертифікатом і позиватися з ними можна. А вже ж я не виграю, але галаз чи маленький. Може тих хлопів із Манікс відлякне, щоб не купували компанію. Либо не варто мені цей лист Рікі надсилати. Ні, якщо зі мною щось трапиться, я хочу залишити акції саме їй. Рікі і Піт – ось і вся моя сім'я. Я продовжив. Якщо ми чомусь не побачимося цілий рік, це означатиме, що зі мною щось сталося. У цьому разі, будь ласка, подбай про Піта, якщо зможеш його розшукати. Нікому не кажи про конверт. Віднеси його до будь-якого відділення Банку Америки, віддай співробітнику трастового відділу, попроси прочитати. Люблю, цілую, дядя Денні. На іншому аркуші я написав: 3 грудня 1970 року. Лос-Анджелес, Каліфорнія. Я підтверджую врахування всіх формальних вимог до відповідного правочину та його правомірність і передаю Тут я навів реквізити, зокрема ідентифікаційні номери моїх акцій-покоївки. На зберігання до Банку Америки для передання у власність Фредерікі Вірджинії Джентрі після досягнення нею повноліття. Примастившись біля прилавка крамнички, я підписав документ. Принаймні, я чітко висловив свій намір. Нічого ліпшого під оглушливе заявування музики з приймача мені, на думку, не спало. Якщо зі мною щось трапиться, цей лист дозволить і отримати акції а ці бісові Майлс і Бель їх не загарбають. Але якщо все буде добре, я попрошу Рікі повернути мені конверт, коли ми зустрінемося. На зворотньому боці сертифіката був бланк передання права власності, але я не став його заповнювати, щоб потім не марудитися з переоформленням документів. Оскільки ріки неповнолітня, тягани не було б чимало, а так можна буде просто розірвати мій лист. Документ для банку про передання майна та сертифікат я запхав у менший конверт, а його вже вклав у більший разом із листом до ріки, нашкребав адресу скаутського табору та вкинув у скриньку біля магазину. За розкладом пошту мали забрати за 40 хвилин. Я повернуся до автівки. Мій камінь із серця спав. Не тому, що сертифікати перебезпеці – ні. Головне, що я позбувся найнагальнішого клопоту. Ет не позбувся, Либонь, але вирішив боротися з проблемами, а не втікати, не ховатися в труні, удаючи рів ван Вінкля не топити їх у спирті з різними присмаками. А вже ж я хотів побачити 2000 рік, але я його і так побачу, нікуди не кваплячись. Мені тоді виповниться 60, то, може, ще й не надто старим дідуганом буду, щоб до дівок залисятися. Навіщо поспішати? Гадаю, жодній нормальній людині не сподобаються отакий стрибок у вісні до наступного століття. Придрімав і ти там. Наче прокинувся десь на середині фільму, не побачивши початок. Нехай руки проминають, як і годиться, а я насолоджуватимуся ними. Ось як треба вчинити. Тоді, опинившись у 2000 році, я геть усе розумітиму. А наразі я ще дам Майлзу табель добрячого хльосту. Може, мені й не виграти, але вони достоту відчують, у яку халепу втрапили. Мені згадалося, як підбува, повертався додому закривавлений, увесь у подряпинах, але голосно нявчав мовляв, бачив бити того іншого кота. Від сьогоднішньої розмови з Майлзом і нічого особливого не очікував. Формальне оголошення війни, та й по всьому. Може, зіпсую Майлзові солодкі сни. А як він зателефонує Бель, то й їй уже не спатиметься.